Eta esan bezala, eh? ondarri bira begiratuko dugu, bat ozen minutuetan, izan ere ustaiaren hogeita marrean zagardo eguna, ospatuko gut, eh? Ondarrian, irungo eta endaiako zagarno egunen eta biriatun ospatutako zagar kofradiaren topaketaren ondotik, bero, ba, eskualdeko azken aukera izango da aurtengo, zagardoak ba, jaigiroan, eh? nolapaitere eh, daztatzeko. E, muara kulturek artea dabil, antolaketa lanetan eta bertako kidea dugu, inigo, gaixo? Esa bueno. Pero va, le beharra dago, es, ba, Euskal preso politikoei sustengo emateko helburua duela, es. Ba, ondarbiko sagardogun honek. Bai, hori da, ez, Urtero antolatzen dugu eta bueno, ba bilburdu ditugu, es. Eta baitako da, ba bueno, basukesan bezala, ba Euskal preso politikoei taian senegai ba emateko deberia steko helburua, es. Ikusten ari gera hain daraitan, bueno, nahiz eta ia Euskal preso gustiagoa ba, Madridi ta Euskadi hartartean egon, Ba, espainial justizian aldetik, ba, estatusakona dituriko horrek, oraindik ere, ba, bueno, ba, indarra badula, eta, bueno, ba, aldez, aldez aurrutik emandako epaibatzuk, ba, zera botatzen ari dela, gradu aldaketetan zaitasunak jartzen ari dela, eta, adibidez, e, orain berriki, ba, Xabira Tristain presoa, ez, Europako gizatzeko bideen epaitegiak emandako epaia di ba musine indio Espainiar esatuko ziti dugu eta berri lok hartzela dute ez. Europako ingitza eskubideen epaitea iak ezazuen bere epaia ba, bermenaik gabea izan duzela, ez, eman egin zela. Eta dena den ba, badiru di ba horrek bueno, berdin diola, horrek buztiak berdin diola, eta di, behar ba, bueno, zelatzea daude eta zailtasunak gradu aldaketetan. Dibaren gradu ditik iruaren graduera pasateko. Eta hugo hori salatu nahi dugu eta, bueno, sustengatu nahi dugu gaga impresoak eta gai enseñedak eta lagunak. Ezan eh, eh, eh, bezala, eh. bueno, garen buru bat ere badago, esta, eta lagunak, bueno, ma, arrocha de politoak pasatzea denokelkarrekin, lagunak, zendearekin, eta, bueno, bajanetanean eta, eta barri. Ungida, ]Yeah, ba, imobilizatu beharra dagoela agerikoa da, ba, bai. azken egun hauetan iparraldean ere, ez eta, ba, bide blokaxa eh, antolatua dutela ba, kegilek, beno ba, ea, agerikoa oh, da Zagarnegunaren yeah. eh, harira, eh, eh, aipatu du, ba, Euskal Persoen eh, sustengu zantolatzen dela ondarrebiko sustengu taldea ere ez hor da, mm -hmm. ez dakit, ba, oh, eh, yeah. bilduko den dirua, eh, hortara bideratuko den edo zein da? Hore, da, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, b eko gaztutarako ez da aipatutako gradu aldaketea horiek eskatzeko begaren gaudi luguaren gaudu pasatze, pasatzeko gorgaztu batzu da egokotu batzu, batzu, batzuen lana horrein du bar da elegiteak tartu bat hartu bat dira askotan e, iru, bi, iru eta eta gai dago elegitez e, lantzua gaina eta horrekaztu batzu da kartza Eta hori gaztu egia horre egiteko bueno, laguntza txikiak baina nahi laguntza. Uh -huh. eh, Aipatu duzu, atxalde goxo bat ba, pasatzeko aukera ere, dela bigarren helburua Horri, horri. Bai. Ez du behar bada, eh, ba, beste herri batzuetako usadilo zarrikan edo ondarbiko zagarduguna, baina uda da bete-betean eh, jende handan abat biltzeko proposa bai. bai? Bai, bai, bueno, e, bai. Baina nabitatzen no egin egin horreko urtetan urtepia gara antolatzen, eta ahi ezan urtero urtero dira eztendu plazak izan dut dira zeden leku ezberdin gini izan dugu eta bai bai oso garratxalde polita pasatuko aukera dago eta bai, jende asko atortzen da gainera bai hendarrikoak, bia soaldekoak, lapordikoak eta bai, gero polita sortzen Hongi da eta aurtengoan madalen plazan izanen da Horri da Bai, gipuzko plazan egin nahi ginen bai hori, bihar usteien hagoiteagio eta bai hori hamarren okupetutu daude Orduan beraz bueltatuko gara plaza, espaldia, Ongida, ba, len plaza, len espaldia nei izan denuen ba, len plazasandata. Ongi da. Ba, Santiago kale bukaeran, ez dakien oh, horrentzat, oh, oh. ba, bada, ba, eskualdeko beste herritarri begira eta oh, eh. Eh, oso tokiko ba, eh yusak edo sagardoak dastatzeko aukera izango da, ez? Gainera, ez. Bai, ba, ba, 8 sagardo billete horrope dira. Tratatzen hiru ba aldekoak, ez? Ondarribiko goaldeko horta. Ero Irungoola eta biriatutako camino berri. Oye que me gero ba beste bostak izango da, eh, Aduna ta eztegarrako, esterko dira la regaine, ni se haga o yo lo mezar, per tegui pasaba dira, Ultero, Be... dira ose, bueno, ba, bueno, ba oso oso angiparatzen dira gurekin eta bueno, ez dugu mot arra, arrasurik gusten, ba latzeko Bai, hor nabarmendu bera dago, ba tokikoen artean aipatu ba, duzu irungola, hori okay, okay. Ba, erreski probatu dezakegu, biritutako camino berrira hurbiltuta ere, baina beko errotaren kasuan ba, leku gutxitan ondarbiko ondarbikozagar Ez bada, e, dastatzeko aukera dago, ez? Bai, bai, gaina zu produkzio dute eta orduan ba bueno, horrekin bueno, ere oso ondo portatzen dira eta bueno, ba bueno, horrekin dira, botiko atsuko ematen eh, dizu botiko, parece sinku eta bueno, ez Gutxinez, gutxienez, ba bueno, ba, beraien aukeraan basailere, ba, berai, beraien jendak, beraien sagardoa hastaesan. Eta gaina, sozketa bat ere, ez egingo duzute? Ba, bai, mira, askeneko sagardoegunean pandemia bini un de nuevo coskeneko sagardoeguna lasi ginorekin. Eta bueno, apari bat eh, sozkatzen sosk, dugu, bi lagunetako apari bat eta izango da Rafael Taberna, Rafael Taberna izango da apari hori. E, Rafael dai. Taberna laguntzailean artean izan ere ez bakarrik, ez? Eh, e, e, zen, ez zan ere, bueno, ba guk bueno, e, bueno, e, aukera dago no eski, baina gero ere pintxoa tortilla eta txoixogosia pintxoak jateko aukera dago, eta tortillena egiten dugu, ba bueno, ba sei estatzen dizkegu eta eta baita aurten ere estatu diogu, eh, Taberna desberrinea, portuan dauden Taberna desberrinea eta gaitako askok, ba bueno, ba izan Eta negoz horrein zarenda man godutik, da ba, bueno, ba, unta dinten artean edo zintu doden jakiteko ez. Bai. Adet, bueno, Rafa Tagarna, ipatu duguna, Branka Tagamere, Alkanabre, Ondar, Itxarropena, Zardara, Txantxangorri, Jolaberri eta Gran Solta. Oie, que ba, bina edo, edo tortila ingo dituzte. Eta ero, ipatu behar dut bereziki, ola elkarte elkartea ez, ola garro elkarteak eh? el urtero, barroita marri dugu bat tortila ingo iten ditut, haortzen ere, baina bueno, ba, dituzte. Ongi eta berroitan. De Nekerra gozatu laguntza ziki. Ongi da Hortegolarroren 51 etorri horiek eta gainontzekoak, bueno, ba, e, entzutetxoak, eh, irenen sukaldetakoak ba. gainera. Ongi da, ba, beialdia ba, luzatu besterik zaigu geratzen, hostallaren hogeita ean e, ba. nun eta Señordutati Señorrutara. Bai, bueno, ba, hori da, ez zagardo buena hostallaren 20an, izango da, ma, Santiago Kaleko madalen plazasan, Santiago Kale bukaeran ondarribin E, iriki eda zeitan izango da, zeitatik behatetela principios, askotan gero, zagarda bukatu izan zaigu, talenago bukatu behar izan dugu Eta bezkela, bueno, pues, ordu horretxe bat duzatu, bera, bueno, prinzipio zeitatik behatetela Atsi okay. Hasiera e, irungo, bertsio eskolako, bertsio erikik emango, emango diote Eta gero, ja, bueno, pues, txotxa irikiko dugu, eta sorti hori entruke e, Jendeak jasoko du, kistadezko baso bat, baso bat, beritza izango dena ne hai añas aukera izango du eta eta pintxo bat jateko aukera Ongida. Si no beste pintxo bat neko balu jendea, ba, bueno, euro entruke, ba, beste pintxo bat zkateko aukera izango du. Oh yeah. Baina bueno, legaldia oi ustaien 30ean, madren plazasan, seita ti da. Ongida. Ba, deia lea egiña, horai eh, ma, ba, egura lea lagundu bezala, el esterik ez da. Bore, genatzea. bore. Ustudu, nona ingodula, eko sigo da, Ba, inigo mi esker? Subei. Aion, da izan? Venga, ba, jo.